«Розділ п'ятий. Так, – сказав Неш, – а не знала, хто писав ці листи. Але тоді чому вона?» – я замовк насупившись. Неш швидко сказав, «Я собі уявляю це так. Дівчина не зрозуміла, що саме вона бачила. Не одразу зрозуміла. Хтось приніс листа до будинку, але цей хтось був не такою людиною, якою вона могла б у думках пов'язати з анонімними листами. Це був хтось зовсім поза підозрою». Але що більше вона про це думала, то більше турбувалася. Можливо, вона має комусь розповісти про це. Збентежена вона подумала про прислугу міс Бертон, Патріч, яка, як я розумію, для Агнес була значною особою, на чиї судження вона покладалася без вагань. Вона вирішила запитати Патріч, що повинна робити. «Так», – сказав я задумливо, – «це підходить. І так чи інакше, отруйне перо про це дізналося». «Як вона дізналася, лейтенанти?» «Ви ніколи не жили в селі, містер Бартон. Це щось подібне до дива, як тут про дізнаються. Але насамперед згадаю про телефони дзвінок. Хто чув у вас розмову?» Я зосередився. Я сам узяв трубку і покликав Патріч. «Ви згадали ім'я дівчини?» «Так, так. Хтось чув у вас? Моя сестра або місіс Гріфіц цілком могли чути. Ах, місіс Гріфіц, що вона там робила?» Я пояснив. Вона потім повернулась до села... Спочатку вона збиралася зайти до містера Пая. Лейтенант не ж зітхнув. Тут два варіанти, яким чином все це стало всім відомо. Я недовірливо запитав. Ви вважаєте, що міс Гріфіц чи містер Пай почали б турбуватися про те, щоб повторювати таку незначну новину? У містечку начебто все, що завгодно, є новиною. Вас це може здивувати, якщо матінка Кравчині купила погану солонину, про це знають усі. І в цьому будинку теж багато хто чув. Міс Холланд, Роза цілком могла чути те, що говорила Агнес. Та ще й Фред Рендлс. Він міг розповісти, що Агнес повернулася додому того дня. Я трохи здригнувся, Подивився вікно. Прямо переді мною були численні зелені луги і стежка, і вузька, акуратна фіртка. Хтось відчинив фіртку, тихо підійшов до будинку і опустив листа в поштову скриньку. Я невиразно бачив, Уяві неясну жіночу постать замість обличчя була порожнеч, але це мало бути обличчя, яке я знав. Летенант Неж говорив далі все-таки коло пошуків досить вузьке. Зазвичай таким шляхом ми й добираємося до кінця. Неквапливий наполегливий відбір. Не так багато людей могло тут опинитися в потрібний момент. Ви хочете сказати, потрібно відсіяти тих жінок, які були на роботі того дня, відсікти шкільну вчительку, вона вела уроки, і окружну медсестру. Я знаю, де вона була вчора. Не те, щоб я думав ніби, це хтось із них, але в даному моменті ми впевнені. Бачите, містера Бартон, у нас є дві визначні точки в часі, на яких ми зосереджені. Вчорашній день і день минулого тижня. Що стосується дня смерті місіс Сімінтон, ми говоримо про час між чвертю і четвертого. Раніше Агнес не могла повернутися додому після сварки і чотирма годинами. Коли могли доставити почту, але це я маю намір ще уточнити у листоноші. А вчора починаємо без десяти хвилин три, коли міс Меган Хандер вийшла з дому. І до половини четвертої. Чи, можливо, до чверті четвертої, оскільки Агнес ще не почала переодягатися. Як ви вважаєте, що трапилося вчора? Не ж скривився. Я думаю, що якась леді підійшла до парадних дверей і зателефонувала. Дуже спокійна і усміхнена. Звичайний денний візит. Може, вона запитала міс Холланд чи міс Меган? Чи, можливо, вона принесла якийсь пакет? У будь-якому разі Агнес повернулася до неї спиною, щоб узяти тацю для карток або щоб покласти принесений пакет. І леді, що з'явилася з візитом, вдарила іззаду по довірливій голівці. Чим? Неш сказав. Жінки в цих місцях мають звичку носити в сумочках різні важкі речі. Ніколи не можна сказати, що там знайдеться. А потім вона проткнула Агнес наскрізь ножем і заштовхнула в комірчину? Чи не надто важка робота для жінки? Лейтенант Неш глянув на мене з дещо дивним виразом. Жінка, яку ми шукаємо, ненормальна. Не так, щоб занадто помітно. Але такий тип розладу психіки відрізняється раптовим припливом сили. Агнес не була великою дівчиною. Він помовчав і запитав. Як міс Меган Хантер пояснює те, що вона заглядала в комірчину? «Просто перевірила», – сказав я. Потім я запитав. «Чому вбивця сховав тіло? З яких міркувань?» Чим довше тіло не знайдено, тим важче встановити день смерті. Якби, наприклад, Міс Холланд виявила труп відразу, як тільки повернулася, лікар міг би встановити час смерті з точністю до 10 хвилин або близько того. А це поставило б нашу подругу в скрутне становище. Я сказав хмурячись. Але якщо у Агнес були підозрі відносно цієї особи, Неш перебив мене. Вона не підозрювала, точніше не настільки. Вона просто думала, що це дивно. Скажемо так, я припускаю, що вона була того думкою і лише смутно відчувала щось неправильне. Вона, звичайно, не могла запідозрити, що стоїть навпроти жінки, здатної на вбивство. «У вас є конкретні підозрі?» – запитав я. Неш похитав головою і сказав з почуттям. «Я мушу визнати. Це випадок із самогубством, бачите, налякало отруйне перо. Вона збуджена. Страх містер Бартон призводить до непередбачуваних наслідків». Так, страх – це було те, що ми повинні були передбачити. Страх у божевільному мозку. Розумієте, – сказав лейтенант Неш, і в його слів все стало раптом нестерпно жахливим. Адже ми підозрюємо людину високоповажну, про яку дуже добре думають люди, які займають високе соціальне становище. Після цього Неш сказав, що хотів би негайно поговорити з Розою. Я запитав не зовсім впевнено, чи можу я при цьому бути присутнім. На мій подив я почув любязний дозвіл. «Я дуже радий вашій співпраці, містере Бартон, якщо мені це дозволено сказати». «Це звучить підозріло», – запитав я. «У детективних романах той, кого запрошую допомогти, зазвичай і виявляється вбивцею». Неш коротко засміявся, потім сказав. «Вас навряд чи можна прийняти за людиною, яка пише анонімні листи, містере Бартон». І додав. «Цілком щиро ви можете бути нам корисні». «Я дуже радий, але не розумію, яким чином». «Ви тут чужоземець, ось у чому справа, і ваша думка про місцевих жителів не упереджена, але в той же час для вас це зручна нагода брати участь у тому, що я назвав би соціальним дослідженням». «Вбивця займає високий соціальний стан?» – пробурмотів я. «Саме так. Я буду шпигувати своїй команді?» «У вас є якісь заперечення?» – я обдумав це. «Ні», – нарешті сказав я, відверто кажучи «ні», оскільки йдеться про небезпечну ненормальну яка – доводить нешкідливий жінок до самогубства і б'є маленьких служниць по голові. До того ж, я не відчуваю види до того, щоб виконати невелику, брудну роботу. заради того, щоб цю ненормально зупинити. Це розумно з вашого боку, сер. І дозвольте сказати, особа, яку ми шукаємо, є небезпечною. Вона майже так само небезпечна, як гримуча змія, чи кобра, чи чорна мамба, що підкрадається до когось. Я трохи здригнувся і сказав, справді чи не слід поспішати? Це вірно. Але не думайте, що ми не діємо. Це не так. Ми працюємо у кількох різних напрямках. Він сказав це дуже зловісно. Мені уявилася чудова, широко розтягнута павутина. Не ж хотів ще раз послухати історію Рози. Тому пояснив мені, що вона вже розповіла йому дві різні версії і що більше версій він від неї почує, то краще. Бо в такому разі можна буде винудити зерно істини. Ми знайшли Розу, що має посуд після сніданку, і вона тут же кинула роботу і витріщила очі, і схопилася за серце, і пояснила ще раз, що вона жахливо почувається весь ранок. Неж поводився з Розою терпляче, але твердо. Він уже пояснював мені, що спочатку з нею потрібно говорити тоном, що втішає, потім наказовим, і зараз він використовував суміш цих двох варіантів. Роза з задоволенням почала розповідати про всі деталі минулого тижня, про те, як смертельно налякана була Агнес, і як вона тремтіла й говорила не питай мене, коли Роза переконувала її розповісти, що сталося. Я помру, якщо вона мені розповість, ось що вона сказала, закінчила Роза. Агнес ніяк не натякнула, що саме її налякало. Ні, вона нічого не казала, крім того, що боїться за своє життя. Лейтенант Неж зітхнув і змінив тему, змушений задовольнитись з'ясуванням точних відомостей. Від Рози протягом робочого дня. Насилу з'ясувалося, що Роза сіла на автобус о 2.30 і провела день і вечір зі своєю родиною, повернувшись із нижнього Мікфорта автобусом о 8.40. Відповідь була насичена яскравими описами поганих перечуттів, які Роза відчувала весь день, і докладною розповіддю про те, як сестра Рози коментувала ці перечуття, і як Роза була незмужна доторкнутися навіть до шматка булки з кмином. В кухні ми вирушили на пошуки Елсі Холланд, яка доглядала дітей. Як завжди, Елсі Холланд була діловита і послужлива. Вона встала і промовила. Зараз Колін і ви Брайане вирішить ці три приклади. І ви повинні бути готові відповісти, коли я повернуся. Потім вона провела нас у дитячу спальню. Ми можемо поговорити тут? Я думаю, це краще, ніж розмовляти при дітях. Дякую, міс Холланд. А тепер скажіть мені ще раз. Чи цілком ви впевнені, що Анес ніколи не згадувала про те, що її турбує? Я маю на увазі з моменту смерті місіс Сімінгтон. Ні, вона нічого такого не казала, вона була дуже тиха дівчина, ви знаєте, і мало говорила. Так, на відміну від другої прислуги. Так, Роза говорить дуже багато, іноді я змушена зупиняти її недоречні висловлювання. І ще ви не могли б мені розповісти точно, що сталося вчора вдень, все, що можете згадати. «Ну, ми обідали, як завжди, за годину. І ми трохи поспішали. Я не можу дозволяти, щоб хлопчики ладарювали». «Так, заждіть». Містер Сімінстон повернувся до контори, і я допомогла Агнес накрити стіл до вечері. Хлопчики утекли до саду. Потім я їх забрала звідти. «Куди ви пішли?» «У напрямку до комб Екру, стежкою через луг. Хлопці мали намір ловити рибу. Я забула їхні вудки і повернулася за ними». О, якій годині це було? Дайте подумаю, ми вийшли близько трьох, приблизно без двадцяти, чи трохи згодом. Меган збиралася піти з нами, але передумала. Вона поїхала своїм велосипедом. Вона просто збожеволіла на велосипедних прогулянках. Я маю на увазі, коли ви повернулися з рибалки. Ви входили до будинку? Ні, я залишила речі в оранжереї за будинком. Я не знаю, скільки це було. Можливо, без десяти три. Ви бачили Меган чи Агнес? Мен мала вже виїхати, я думаю. Ні, я не бачила, Агнес. Я нікого не бачила. А після цього ви поїхали вудити рибу? Так, ми пішли вздовж річки. Ми нічого не зловили, ми рідко щось ловимо. Але хлопчикам сам процес риболовлі приносить велике задоволення. Брайан трохи промок. Я переодягла його, коли ми повернулися. Ви готуєте чай посереда? Так, у вітальні все було готове для містера Сімінтона. Мені треба було лише заварити чай, коли він приходить. Діти та я пили чай у класній кімнаті, і Меган, звичайно. Там у мене було все, що потрібно, у буфеті. У котрій це було? В 15 я забрала дітей на гору і почала готувати чай. Потім о 5 годині, коли прийшов містер Сімінтон, я спустилася, щоб заварити чай йому. Але він сказав, що питиме чай з нами у класній кімнаті. Хлопчики були просто щасливі. Потім ми грали в злови звіра. Зараз про це подумати. Так просто жахливо, адже бідолашна дівчина весь цей час лежала в комірчині. Цією комірчиною зазвичай хтось користується. О, ні. Її використовують тільки для того, щоб складати всякі ганчірі. Капелюхи та пальта висять у маленькій вбиральні, праворуч відхідних дверей. У ту комірчину могли не заглядати місяцями. Зрозуміло, і ви не помітили нічого незвичного, нічого ненормального. зовсім нічого, як повернулися. Блакитні очі широко розплющилися. О, ні, спектора, зовсім нічого. Все було так, як завжди. Це якраз найжахливіше. А тижнем раніше? Ви маєте на увазі день, коли місяць Сімінгтон? Так, це було жахливо, жахливо. Так, я розумію. Тоді ви також в день виходили? Так, я завжди виводжу дітей в день на прогулянку, якщо погода досить хороша. Вранці ми робили уроки. Ми того дня ходили на вересову пустку. Я пам'ятаю досить далеко. Я злякалася тоді, що повернулася надто пізно. Бо коли я приходила через хвіртку, я побачила містера Сімінтона, що йшов з контори, з іншого боку вулиці. А я ще не поставила чайник. Але було тільки без десяти п'ять. Ви не піднялися до місіс Сімінтон? О, ні. Я ніколи цього не робила. Вона зазвичай відпочивала після обіду. Вона мала часті напади, неврології. І зазвичай вони починалися після їжі. Лікар Гріфіц прописав їй якісь порошки. Вона зазвичай лягала і намагалася заснути. Неж не дбало спитав. Отже, ніхто не приносив їй пошту. Денну пошту? Ні, я зазирала до поштової скриньки і складала листи на столу і кухолі, коли повернулася. Але часто місіс Сімінтон спускалася і забирала їх сама. Вона ж не спала цілий день. Вона зазвичай прокидалася до четвертої. Вас не турбувало, що того дня вона не прокинулася до цього часу? О, ні, я ні про що таке й не подумала. Містер Сімінгтон якраз вішав своє пальто в холі, і я сказала, чай ще не зовсім готовий, але чайник уже закипає. І він кивнув і покликав Мона, мона. А оскільки місіс Сімінгтон не відповіла, він піднявся до її спальні, і це, мабуть, було для нього жахливим потрясінням. Він покликав мене, і я прибігла, і він сказав: Заберіть дітей. А потім зателефонував доктору Гріфіцу, і ми всі забули про чайник, і в ньому прогоріло дно. О Боже, це було страшно адже вона була така весела і бадьора за обідом». Неш різко запитав. «Міс Холланд, яка ваша думка про той лист, що вона написала?» Еслі Холланд спалахнула. «У, я думаю, це а аморально, аморально». «Я не це мав на увазі. Як ви вважаєте, це правда?» Елсі Холланд твердо заявила. «Ні, я так не думаю. Місін Сімінгтон була дуже чутлива, по-справжньому чутлива. Вона все брала близько до серця, і вона була дуже, ну, педантична. Елсі порозовіла». Що-небудь в такому роді брудне я маю на увазі могло довести її до сильного потрясіння. Неж помовчав трохи, потім спитав. А ви не отримували таких листів, місіс Холланд? Ні, ні, я не отримувала. Ви впевнені? Будь ласка, він підняв руку. Не поспішайте з відповіддю. Не надто приємно отримувати таке, я розумію. Іноді люди не хочуть цього визнавати. Але в цьому випадку дуже важливо, щоб ми довідалися. Ми чудово обізнані, що все, що стверджується – в цих листах лише нахабна брехня, тож ні до чого хвилюватися. Але я їх не отримувала, лейтенанти. Справді не отримувала. Нічого в такому роді. Вона обурювалася, майже плакала, і її паніка виглядала зовсім щирою. Коли вона повернулася до не ж став біля вікна, вдивляючись назовні. «Ну, – сказав він, От – отакі справи. Вона каже, що не отримувала таких листів. І так каже, наче правда. Звичайно, я впевнений, що вона не бреше. Хм… Простягнув Неш. У такому разі я хотів би знати, чому цей чорт її не зачепив. Я дивився на нього, і він нетерпляче продовжував. Вона ж гарненька дівчина, чи не так? Набагато більше, ніж гарненька. Саме так. По суті, кажучи, вона надзвичайно гарна. І вона молода. Ласий шматок для автора анонімок. Тоді чому її пропустили? Я похитав головою. Це цікаво, ви знаєте? Я маю повідомити про це Грейсу. Адже він питав, чи не маємо ми когось, хто точно не отримав таких листів. «Мона друга», – сказав я, – «згадайте, є ще Емілі Бертон». Неш видав короткий смішок. «Ви не повинні вірити всьому, що вам кажуть містер Бартон. Міс Бертон, напевно, тримала. Та більше, ніж одне. Звідки ви знаєте?» Ця віддана дракониця, в якої міс Бертон тепер квартирує, розповідала мені. Колишня прислуга або кухарка Флоренс Елфорд. Дуже обурується з цього приводу, жадає крові письменника. Чому ж міс Емілі сказала, що вона їх не отримувала? Боїться, мова цих листів не надто хороша. Маленька міс Бертон завжди жила, цураючись грубого і невідшліфованого. І про що йшлося в цих листах? Як зазвичай, у разі міс Бертон це особливо безглуздо. І між іншим, там натякала на те, що вона отруїла свою стару матінку та більшість сестер. Я запитав недовірливо, ви хочете сказати, що ця моторошна ненормальна справді буває в суспільстві, і ми не можемо її вирахувати? Ми її вирахуємо, сказав Неш, і в його голосі пролунало невблагання. Нехай тільки напише ще один лист. Але, боже ж ти мій, вона ж не буде писати ці штуки. Не тепер. Він глянув на мене. Ей, ні, вона буде. Бачите, вона вже не здатна зупинитися. Це хвороблива спрага. Листи приходитимуть. У цьому не може бути сумнівів. Я вийшов назовні і перед тим, як піти зовсім, знайшов Меган. Вона була в саду і, мабуть, майже вже повернулася до свого звичайного стану. Мене вона вітала цілком бадьоро. Я запропонував їй знову перебратися до нас на деякий час, але після деякого роздуму вона похитала головою. «Це дуже любязно з вашого боку, але, гадаю, я залишуся тут. Зрештою, це, ну, я вважаю, це мій дім. Я можу бути трохи корисна хлопчиком. «Ну, це вже як вам заманеться». «Тоді, я думаю, я залишусь. Я...» «Якщо, якщо трапиться щось страшне, я ж можу подзвонити вам. Чи не так? І ви прийдете?» «Я був зворушений». «Звичайно. Але що таке жахливе може статися, як ви вважаєте?» «О, я не знаю. Вигляд у неї був розсіяний. Щось на кшталт того, що зараз відбувається. Хіба цього недостатньо? «Стоп», – сказав я, – «досить балакати про трупи. Вам це не надто корисно». Вона блиснула короткою усмішкою. Ні, звичайно, я від цього почуваюся майже хворою. Мені не дуже хотілося залишати її тут, але зрештою, як вона сказала, це був її дім. І я схильний був подумати, що тепер Елсі Холланд відчуватиме більше відповідальності за Меан. Ми з Нешем разом прийшли до Літлфюрц. Поки я представляв Джоанні докладний звіт про ранкові справи, Неш взявся за патріч. Коли він приєднався до нас, він виглядав збентеженим. Не дуже багато користі. За словами цієї жінки, дівчина тільки сказала, що вона за щось хвилюється, не знає, що робити, і хотіла б почути пораду місіс Патріч. «Патріч при комусь про це згадувала?» – запитала Джоанна. Не шківнув головою, вигляд у нього був похмурий. «Так», – вона розповідала місіс Еморі. «Ваші служниці, що приходить?» «Наскільки я міг розібратися?» – вона говорила в тому сенсі, що є такі молоді особи, які вимагають поради від старших і навіть не думають про те, з якої раптом причини ці старші повинні вирішувати їхні проблеми, нічого про них не знаючи. Можливо, Агнес і не була дуже кмітлива, але вона була дуже шаноблива і мала гарні манери. Патріч пишається з собою, це точно, пробурмотіла Джоанна, А місіс Еморі могла рознести це по всьому місту? Саме так, міс Бартон. «Є одна річ, яка мене дуже вражає», – сказав я. «Чому і ми з сестрою опинилися в цій історії? Ми тут чужі, ніхто не може мати зуба проти нас». «Ви недостатньо берете до уваги склад розуму цієї людини. Все годиться для цієї справи. Ви могли б сказати, що в неї зуб проти людського роду». «Думаю», – задумливо сказала Джоана. «Це саме те, що мала на увазі місіс Дан Келтрук». Не ж запитливо гляну на неї, але Джоана нічого не пояснила. Лейтенант сказав. Я не знаю, може випадково ви розглянули конверт того листа, що отримала міс Бартон. Якщо так, ви могли б помітити, що насправді воно було адресовано міс Бертон, а потім «Е» виправлено на «А». Це зауваження, вірно підмічене, мало мати нам доказом до всієї цієї справи. Але так сталося, що жоден з нас не звернув на це увагу. Не ж пішов і ми з Джоаною залишилися самі. Вона одразу сказала ти не думаєш, що лист справді був написаний для міс Емілі, га? Навряд чи тоді воно могло починатися зі слів «ти», розфарбована повія, зауважив я, і Джоана погодилася зі мною. Потім вона натякнула, що непогано мені спуститися в містечко. Ти маєш послухати, що там кажуть. Вони мають певну тему сьогодні. Я припустив, що вона піде теж, але на мій подив Джоана відмовилася. Вона заявила, що має намір навести ладу саду. Я затримався в дверях і сказав, понизивши голос. «Я сподіваюся з Патріч, все гаразд». Патріч? Здування, яке пролунало в голосі Джоан, дало мені зрозуміти, що сестра соромиться своєї думки. Я сказав вибачливим тоном. «Я тільки хотів би розібратися. Вона до певної міри дивна. Похмура, стара діва. Той тип людей, яка може страждати на релігійну манію». Це не релігійна манія. Це те, що пояснював Грейвс. «Ну, сексуальна манія». Вони дуже чітко поєднуються, це ясно. Патріч пригнічена і манірна, і змушують заткнутися більшість жінок старших за її роки. Що наштовхнуло тебе на таку думку? Ну, сказав я повільно, ми знаємо тільки із її слів, чи їй сказала Агнес, чи не так. Припусти, що Агнес попросила Патріч розповісти, чому та прийшла і опустила записку того дня, а Патріч сказала, що зайде в день і пояснить. А потім, щоб замаскувати, прийшла до нас і запитала, чи можна, дівчини, прийти сюди? Так, але вона зовсім не виходила того дня. Ти цього не знаєш. Згадай, нас обох не було дома. Так, правильно, я вважаю це можливо. Джоана все ще блукала в думках. Проте я сумніваюся, в сенсі я не думаю, що у Патріш вистачило розуму приховати свої сліди на листах, стерти відбитки пальці, таке інше. Але це не те, що бракує хитрості, це потрібно знати. Я не думаю, що вона таке знає. Джоанна завагалася, потім повільно промовила. «Вони впевнені, що це жінка?» «Не думаєш же ти, що це чоловік?» Вигукнув я здивовано. «Ні, не звичайний чоловік, але певний тип чоловіків. Справді я подумала про містерапая. Пая. Отже, ти обрала містерапая. Пая. А ти не відчуваєш, що це можливо? Він належить до того сорту людей, яким властиво жити на самоті, бути нещасним і злісним. Ти знаєш, над ним всі сміються». «Хіба ти не помічаєш у ньому таємну ненависті до всіх нормальних щасливих людей і що він отримує задоволення від усього дивного, збоченого театрального?» Грейв сказав «Стара діва середнього віку». «Містер Пай», – заявила Джоана, – «і є стара діва середнього віку». «Невдаха», – повільно сказав я. «Більш ніж невдаха. Він багатий, але гроші не можуть допомогти йому. Я відчуваю, що він може мати нестійку психіку. Він справді трохи лякає людей». Згадай, він і сам отримав листа. «Ми цього не знаємо», – підкреслено сказала Джоанна. «Ми тільки так думаємо, і в будь-якому разі він міг усе це просто розіграти». «Спеціально для нас?» «Так, він досить розумний, щоб подумати про це і водночас не пересолити». «Він має бути тоді першокласним актором». «Ну, звичайно ж, Джері, той, хто витворює такі речі, має бути першокласним актором. Почасти він і від цього отримає насолоду». Заради бога Джоанна». Не говори таким розумним тоном. Ти будеш у мені такі почуття наче ти наче ти надто добре розумієш подібний склад розуму. Я думаю, я справді розумію. Я можу ось саме перейматися цим настроєм, наче я не Джоанна Бартон, ніби я не молода, досить приваблива і можу непогано проводити час, а ніби я, як це висловити, десь за парканом осторонь спостерігаю за іншими людьми, які насолоджуються життям і тоді ніби чорний поганий приплив піднімається в мені, змушуючи мене завдавати болю, мучити і навіть знищувати. «Джоанно!» – я схопив її за плечі і струснув. Вона судорожно зітхнула, трохи здригнулася і засміялася. «Я тебе налякала, так, Джері? Але в мене було таке відчуття, що це найвірніший шлях для вирішення всієї проблеми. Ти повинен ніби втілитися в таку людину, щоб зрозуміти її почуття» і що змушує діяти, і тоді, можливо, ти зрозумієш, що вона збирається робити далі. Ох, здорово, сказав я, а я приїхав сюди, щоб харчуватися овочами та розважатися милими дрібними місцевими скандалами. Милий дрібний місцевий скандал. Наклеп, обливання брудом, непристойності та вбивство. Джоанна виявилася абсолютно правою. Верхня вулиця була сповнена людей. Моя поява була визначена лише миттю. Першим я зустрів Гріфіса, він виглядав дуже хворим і втомленим. Настільки ще я здивувався, звичайно, бивство не є для лікаря справою звичною, але все ж таки його професія змушує стикатися з безлічю речей, включаючи страждання, потворні сторони людської натури і смерть. Ви виглядаєте зовсім хворим, сказав я. Правда, він був росіяни. О, у мене останнім часом було кілька складних випадків, включаючи божевільну, що блукає на волі. І це звісно. Він глянув повз мене на другий бік вулиці. Я помітив, що в нього нервово сіпнулася повіка. А у вас немає підозрів щодо того, хто це? Ні-ні, але я хотів би знати. Він коротко запитав Джоанну, додав рішуче, що має кілька фотографій, які вона хотіла бачити. Я запропонував передати їй. О, це не має значення. Я, мабуть, проходитиму повз ваш будинок пізніше, в день. Я почав побоюватися, що Гріфіц дуже влип. Клята Джоана, Гріфіц був надто гарною людиною, щоб з ним шахраювати. Я дав йому піти, оскільки помітив, що наближається його сестра, а я хотів цього разу, як виняток, поговорити з нею. Аймі Гріфіц почала, як завжди, відразу з середини теми. Цілком приголомшливо, прогуділа вона. Я чула, ви там були дуже рано. Так прозвучало запитання на словах, але її очі виблискували і натискали на слово «рано». Я не збирався повідомляти, що Маан подзвонила мені, натомість я сказав Бачите, я був трохи стривожений вчора ввечері, дівчина мала прийти у наш будинок на чай, але не прийшла. І тому ви побоювалися найгіршого, дуже розумно з вашого боку. Так, сказав я, я добрий шукач. Це вперше бив з Толімстоку, жахливе потрясіння, сподіваюся, поліція зможе впоратися з цим. Я б не турбувався з цього приводу, сказав я. Там дуже кваліфікована команда. Я навіть ніяк не можу згадати, як ця дівчина виглядала. Хоча, гадаю, вона відчиняла мені двері десятки разів. Тиха, непомітна бідолаха. Вдарили по голові, а потім проткнули ззаду ножом. Так ООН мені сказав. Мені здається, схоже, що це її кавалер зробив. Ви це так пояснюєте? Це, здається, найімовірніше. Вони посварилися, я гадаю. Вони всі тут виродки. Більшість – дуже погана спадковість. Вона помовчала, потім продовжувала – «Я чула, труп знайшла Меган Хартер. Для неї це має бути серйозним потрясінням». Я коротко підтвердив. «Так було». Не надто її корисно, смію припустити. На мою думку, вона не дуже міцна головою. І подібні речі можуть змусити її взагалі втратити голову. Я раптом наважився. Я маю дещо довідатись. «Скажіть мені, міс Гріфіц, це вчора ви переконали мен повернутися додому?» «Не те, щоб я її переконала. Я стояв на своєму. Але ви й щось сказали». Аймі Грівіц переступила з ноги на ногу і пильно подивилася мені в очі, явно йдучи в глуху сторону. Вона сказала, «Це недобре, коли молода дівчина ухиляється від відповідальності. Вона молода і вона не знає, які довгі язики, тому я відчувала, що мій обов'язок натякнутий. Язики? Я обірвав себе на півслові, оскільки був надто злий, що продовжувати». Аймі Грівіц, як і завжди, говорила самовдоволеною впевненостю в собі що доводить до сказу. О, я наважуся сказати, ви просто не чули тих пліток, що ходять навколо. А я чула. Я знаю, що кажуть люди. Запевняю вас, я б і на хвилинку не подумала, що в цьому щось є. Ні на хвилинку. Але ви знаєте, які люди? Якщо вони можуть сказати гідоту, вони недомінно скажуть. І це погано вплив на дівчину, коли їй доведеться заробляти собі на життя. Заробляти на життя? Перепитав я збентежено, а я мій продовжувала. Звичайно, вона у дуже важкому становищі, але я думаю, вона чинить правильно. Я маю на увазі, вона не втече у такий відповідальний момент і не залишить дітей без нагляду. Вона веде себе чудово, просто чудово. Я всім кажу, але є тут дещо таке, що викликає недоброзичливість, і люди будуть пліткувати. Про кого це ви кажете? – запитав я. Про Елсі Холланд, звичайно, нетерпляче відгонулася Емі Грівіць. На мою думку, вона старана, мила дівчина і лише виконує свої обов'язки. А що ж кажуть люди? Емі Гріфі засміялася. То був, подумав я, дуже неприємний сміх. Вони кажуть, що вона вже подумає про можливість стати місіс Сімінтон номер два. Що вона вся пішла у втіху в дівця і робить все, щоб стати абсолютно необхідною. Але, вигукнув я вражений, місіс Сімінтон померла лише тиждень тому. Аймі Гріфітс не за плечима. Зрозуміло, це абсурд, але ж ви знаєте, які люди. Міс Холланд – молода і гарна особа. І цього достатньо. І зверніть увагу, посада гувернантки – це не перспектива для дівчини. Я не засудила б її за бажання завести будинок. І чоловіка, і відповідно цьому вести гру. Звичайно, продовжила вона. Бідний дік Сімінгтон про це й не здогадується. Він ще не впорався до кінця з потрясінням від смерті Мони. Але ж ви знаєте, які люди. Якщо дівчина все ще там, дбає про нього, створює йому умови, показує при цьому дуже відданість дітям, ну, значить, він потрапить у залежність від неї. Я спокійно сказала. Тобто ви думаєте, що Елсі Холланд, брудна інтригантка, Аймі Грі палахнула. О ні, мені шкода дівчину, тому що люди кажуть гіткі речі. Саме тому я більш-менш пояснила Меган, що вона повинна повернутися додому. Це все-таки виглядає краще, ніж якби Дік Сімінтон та дівчина залишалися одні в будинку. Я почав щось розуміти, а амі Гріфіць видала жвавий смішок. Ми вражені містера Бартон, чуючи про те, що думають пліткарки в нашому маленькому місті. Я можу додати ще ось що. Вони завжди думають про найгірше. Вона розсміялася і розгонисто попрямувала геть. Містера Пая наздогнав біля церкви. Він розповідав щось Емілі Бертон, і та виглядала збентеженою і водночас збудженою. Містер Пай привітав мене з явним захопленням. Ах, містер Бартон, доброго ранку, доброго ранку. Як поживає ваша чарівна сестра? Я сказав йому, що Джана почувається добре. А чи не приєднаєтеся до нашого сільського парламенту? Ми всі тут у напруженому очікуванні новин. Вбивство, вбивство серед нас. Як у недільній газеті. Боюся лише, що це не з найцікавіших злочинів. Щось підле, жорстоке вбивство маленької прислуги. Жодних подробиць про злочин. Міс Бертон сказала тримчачим голосом. Це жахливо, жахливо. Містер Пай обернувся до неї. Визнайте, леді, це вам подобається. Ви це не схвалюєте, ви вважаєте це поганим, але це ж сенсації. Я наполягаю, це справді сенсація». Така мила дівчина, сказала Емілі Бертон. Вона прийшла до мене з монастиря Святої Клотильди. Абсолютно недосвідчена дівчина, але дуже здібна. Вона перетворилася на таку милу маленьку прислугу. Патріч була з неї дуже задоволена. Я сказав швидко. Вона збиралася на чай до Патріч того вечора. Я повернувся до Паї. «Я думаю, Аймі Гріфітс розповіла вам». Я говорив недбалим тоном. Пай відреагував явно без жодних підозр. Вона здогадалася про це так. Вона говорила, я пам'ятаю, що це щось нове, що прислуги користувалися телефоном господаря. Патріч ніколи б не подумала про щось подібне», сказала міс Емілі. «І я дуже здивована, що Агнес так вчинила». «Ви відстаєте від часу, люба леді», – сказав містер Пай. «Мої двоє слух постійно теревенять по телефону і курять по всьому будинку, поки я не зроблю їм зауваження, Але це не слід робити часто. Прескот – божевільний кухар, хоча дуже темпераментний, а місіс Прескот – чудова покоївка». «Так, насправді, ми всі думаємо, що ви щасливі». Я втрутився, бо не хотів, щоб розмова звелася до домашніх проблем. «Звістка пробивства рознеслася дуже швидко», – сказав я. Звичайно, звичайно, погодився містер Пай. М'ясник, булочник, продавець сірників. Іде розмова, прикрашена безлічу мову, безлічю подробиць. Лімсток, на жаль. Анонімні листи, вбивства, маса кримінальних нахилів. Емілі Бертон нервово сказала. Не маєш такої думки, що це між собою пов'язане? Містер Пай на люту підхопив ідею. Цікаве припущення, дівчина щось знала. І через це її вбили. Так, так, дуже, багато обіцяючи. Як розумно з вашого боку здогадатися про це? Я, я не можу цього винести. Емілі Бертон різко обірвала розмову і пішла геть, ідучи дуже швидко. Пай подивився її вслід. Його англійське личко насмішкувато зморщилося. Він знову обернувся до мене і обережно похитав головою. Чутлива душа, чарівне створіння, вам не здається? Як старовинний витвір мистецтва. Вона, знаєте, належить до свого покоління. Вона з покоління попереднього. Її мати, мабуть, мала дуже сильний характер. Я б сказав, вона наче накрила сім'ю чохлом, зупинивши час близько 1870 року. Ціла родина захована під скляним копаком. Мені подобається натрапляти на такі явища. Мені не хотілося говорити про старовинні витвори мистецтва. А що ви взагалі думаєте про всю цю справу? – запитав я. Що ви маєте на увазі? Анонімні листи, вбивство. В нашому містечку зростає злочинність. А ви? Я спитав вас першим. Сказав я люб'язно. Містер Пай сказав обережно. Знаєте, я вивчаю всілякі відхилення. Мені це цікаво. Люди, які явно нещасливі, роблять іноді зовсім фантастичні речі. Візьміть випадок із Лізі Борден. Цьому немає розумного пояснення. А в нашому випадку я порадив би поліції. Вивчайте характер. Залишіть ці ваші відбитки пальців і виміри почерку, і мікроскопи. Спостерігайте замість того, що люди роблять зі своїми руками. І визначайте найменші особливості їхньої поведінки. І як вони їдять, і чи не сміються вони іноді без видимих разонів. Я підняв брови. Божевільний, вимовив я. Цілком божевільний, підтвердив містер Пай додав. Але вам нічого про це здогадуватись. Хто? Його очі зустрілися з моїми, він усміхнувся. Ні-ні, Бартон, це буде плітка. Ми не можемо додати ще одну плітку до тих, що вже є. І він граційно поскакав вулиці.